وصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه إنه لقد فاز المتقون عباد الله أن يواجهوا الله نكوسيني كذلك نيهسيا نفسي عندي ketika suala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ketika ya kila siku mwanadamu na hasa Muislam anahitajia nasaha anahitajia mawaidha anahitajia kukumbushwa mahma balaga umruhu wa martabatuhu wa ilmuhu vyovyote atakavyokuwa amefikia katika cheo labda na cheo kikubwa au ana umri mkubwa au ana elimu kubwa bado swala la nasaha na mawaidha kila mmoja la nastagni anha hakuna asiye jambo hilo ni kwa nini ni kwa sababu kullu bani adam akhata. kila mwanadamu ni mkosefu kwa hiyo kama hatujakamilika tunakosea hapana shaka kwamba sote tunahitaji nasiha tunahitajia mawaidha tunahitajia kukumbushwa na katika hili tunao mfano mzuri kama ni swala la kwamba mtu akiwa na cheo kikubwa hawezi kupewa nasiha mtazame khalifa wa kwanza wa mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Bakari as-Siddiq رضي الله عنه وارضاه في خطبته الاولى لما تولى الخلافه ketika khutbah yake ya kwanza baada ya kuwa ameshika hatam ya uongozi khalifa wa Islam katika jumla ya maneno aliyasema aliwaambia wa Islam inni qadullitu alaykum walastu bikhayrikum fa in Ambia, ayuha nasu enyi watu inni qadi ullitu alaikum mimi nimefanywa ni kiongozi kwenu nimepewa nafasi hii ya kuwa kiongozi wenu walastu bi lakini haina maana kwamba mimi ni bora kuliko nyinyi bado mimi ninayo mapungufu pamoja na nafasi ya uongozi bado ni mwanadamu napatia na kukosea fa in ahsantu fa Nikifanya vizuri nisaidieni, ni Pale nitakapokuwa nimefanya vizuri a'inuni, nisaidieni, mnisuporti wa in akhta'tu faqawimuni. Na pale nitakapokuwa nimekosea nielekezeni, nishaurini, nipeni nasaha, ninyosheni. Na ndio maana inatakiwa kiongozi awe nabitana tusalihatu nasiha alati tadulluhu ila alkhair na wasaidizi waliokuwa wema waliokuwa wazuri ambao wanamuelekeza katika khairi wanamuelekeza katika mazuri wanamkosoa pale anapokosea lakini kwa namna ambayo inaendana na nafasi yake leo ndugu zangu katika iman anqulu lakum nasaiha ghaliya min habibi qulubina wa msifiqi ilaiana warahmati warahimin bina sallallahu alaihi wa sallam leo katika hutuba yangu nitanuku kwa mnasaba huu wa kunasihana na umuhimu wa kupeana nasaha nitakunukulieni nasaha za mtu ambaye ni kipenzi katika nafsi za waumini lakini mtu ambaye ni mwenye huruma kwa sababu ya huruma yake ndio maana nasaha zake ni nyingi kwa wale anaoahurumia Mwenye huruma juu yetu kama alivyomsifu Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaykum haris haz... laqad rasulun min anfusikum hakika amekujieni mtume min anfusikum anayetokana na nyinyi kwa maana ni mwanadamu wenzenu azizun alayhi ma'anitum yanampa sana mtume sallallahu alaihi yale yale yanayokuwa ni mazito kwenu yanayokutieni dhiki mtume sallallahu alaihi wasallam anadhikika zaidi yenu harisun alaikum. ni mwenye pupa juu yenu anapupia uongofu wenu anatamani yale atakayo kufikisheni katika ufauru wenu bilmu'minina raufurrahim kwa waumini ni mpole na ni mwenye huruma na sifa hizi mbili ni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo Allah amemsifu nazo mtume sallallahu alaihi wasallam ar arrahim mpole mwenye huruma ndugu zangu katika imani katika jumla ya nasaha za mtume huyu ambaye ni mwenye huruma sana juu yetu katika mambo amepata kutusia, na ndiyo itakuwa hutuba yetu ya leo asema mtume sallallahu alayhi wasallam katika nasaha zake ambazo zinagusa jamii afradi l'umma, umma jamii sharaihil makundi yote ya kijamii yameguswa katika nasaha hizi sio mwanamke wala mwanaume wala mkubwa wala mdogo wala maskini wala tajiri sote tunaingia ndani ya nasaha hizi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim khamsan yapatie faida mambo matano qabla khamsin kabla ya matano mengine. Akasema sallallahu alayhi wasallam shababaka qabla haramik ujana wako upatie faida kabla hujafikwa na uzee jambo la kwanza hilo au nasaha ya kwanza nasaha ya pili Wasihataka qabla sakmika afya yako ipatie faida kabla hakijaja kipindi ambacho utakuwa unaumwa Ini na nasaha ya pili nasaha ya tatu waghinaka qabla fakrik Allah anapokupa mali akakufanya tajiri upatie faida utajiri wako kabla hayajakufika maisha yaliyokuwa magumu kwa sababu tajiri wa leo anaweza kuwa ni maskini wa kesho na maskini wa leo akawa ndio tajiri wa kesho kwa hiyo ginaka kabla fakrika, utajiri nafasi mali yaliyokupa Allah ipatie faida kabla mambo hayajabadilika nasaha ya nne akasema wafaragaka qabla shughlik faragha unayokuwa nayo muda unayokuwa nao utumie vizuri kabla hayajakufika mambo ya kukushughulisha ukajikuta huna muda hata wa kufanya jambo la na jambo la tano au nasaha ya tano akasema mtume swalla allah salam, wahayataka qabla mautik na uhai wako Utumie vizuri kabla la mauti hayaja kukuta. Nugu wa Islamu. Tuyaishi mambo haya matano katika dakika hizi chache. Tazama makundi aliyoyataja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Dugu zangu, kila mmoja anaingia katika moja kati ya makundi haya aliyoyataja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa illam nakum min kama itakuwa sisi sio katika kundi la vijana kamba sisi sio vijana basi hatuwezi kutoa kutoka katika kundi la watu wenye afya tunayo neema ya afya inawezekana kweli wewe sio kijana lakini afya unayo na inawezekana pengine mtu akasema mimi sio katika wale wanaomiliki neema ya afya lakini inawezekana wewe ni katika matajiri kweli hauna afya lakini Allah amekupa mali lakini inawezekana haupo katika yote hayo sote kwa pamoja tunaingia katika ile nasaha ya tano sisi alhamdulillah bado tuna neema ya kwamba tuko hai. Kwa hiyo utapata kuona kwamba nasaha hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam hazimuachi yoyote Haziliachi kundi lolote katika makundi ya kijamii. ndugu zangu katika iman nasaha ya kwanza muwajjahatul shabab Mtume sallallahu alaihi wasallam anayelekeza nasaha kwa vijana fa ya shabab al umma wa ya shabab al islam istamiu ila nsayih nabiyikum sallallahu alaihi wasallam enyi vijana wa umma vijana wa islam sikilizeni nasaha za wenu sallallahu alaihi wasallam anasema mtume sallallahu alaihi wasallam igtanim shababaka qabla haramik upatie Nufaika na ujana wako kwa kufanya mambo ambayo baadaye umefika katika uzee hautajuta. Lakini lil shadid. Kwa bahati mbaya sana al mafhumul khati shabab, uliokuwa mbaya kwa wengi miongoni mwa vijana kwamba ujana ni wakati wa kufanya anasa. Ujana ni kipindi cha kuingia katika muharamat, katika mambo yaliyoharamishwa Allah. Ujana ni kwenda hovyo, Lakini ndugu zangu katika imani huu ni uelewa uliokuwa mbaya. Historia ya Uislamu inatuonyesha kwamba wale waliofanya mambo makubwa, mambo mazuri ndani ya Uislamu walikuwa ni vijana. Shababu sahaba. Vijana wakisahaba ali ibn Abi Talib allahu anhu ardhah historia inamwandika kwamba katika watu wa mwanzo mwanzo kuslim katika vijana alikuwa ni Ali ibn Abi Talib wakati huwa na slim umri wake hujavuka miaka kumi. ukimsoma Ali katika tarehe utapata kuelewa ni nani Ali radiyallahu anhu ardhah lakini vile vile mtazame Usama Ibn Zaid radiyallahu anhu Allah ni kijana ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam amemkabidhi ujemedari wa kuongoza jeshi. Ni kijana ambaye umri wake wakati huo ni miaka nane Mtume anamfanya kuwa ni kiongozi wa kuliongoza jeshi kwa ajili ya kwenda kuipigania dini. Kijana huyu. Lakini vile vile yuko kijana mwingine Abdullah ibn Abbas habrul umma na tarjuman alquran mwanachuoni mkubwa katika umma wa islam alikuwa ni kijana mdogo sana mpaka wakati mwingine nakumbuka siku moja katika majlisi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ardhah alikuwa kimsogeza sana ibn Abbas kwenye vikao vya maamzi, vikao vya watu wazima mpaka baadhi ya masahaba wanashangaa, huyu kijana mdogo anaingia kwenye vikao vikubwa kama hivi lakini akataka siku moja kuwathibitishia. kwamba huyu pamoja na umri wake kuwa ni mdogo lakini amebeba mambo makubwa. Akawapa mtihani siku moja. Anawauliza Kunako sura Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an fi yadkhuluna fi afwaja ila akhir sura. Mnaelewa nini kuhusu sura hii? kila mmoja akazungumza vile anavoelewa akamuuliza ibn abbas ibn abbas anasema sura hii inatabiri kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wallahi hivi ndivyo ninavyofahamu kwa hiyo huyu ni kijana mdogo lakini anaelewa nafasi yake kwamba ye ni kijana lakini pamoja na kuwa ni kijana anatakiwa kuutumia ujana wake katika mambo ambayo hawezi kujuta baadaye Amru ibn Abi Salama huyu ni kijana ambaye alikuwa ndani ya miaka saba. wengine wanasema miaka nane ya ummu qauma hu li'annahu kana aqrahum li kijana mdogo lakini ilikuwa ndiyo imam anayowaswalisha watu wake kwa nini anawashinda katika kukihifadhi na kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ewe kijana wa Kiislamu Iغتanim shababaka kabla haramik utumie vizuri ujana wako kabla hauja kufika uzee ukaanza kujutia ujana ya lightning ilitumia fursa katika ujana nasiha ya pili ndugu zangu katika imani liman razaqahumullah hadhihi an-ni'ma la azima ni kwa wale ambao na sote tunaingia au wengi tunaingia katika kundi hili tulionemeshwa neema iliyokuwa kubwa sana neema ya neema ya afya sote tunafahamu kwa sababu hakuna ambaye hajawahi kuugua tunafahamu thamani na tunu ya neema ya afya wakati mwingine mtu anaumwa maumivu madogo tu ya kawaida unaumwa kichwa au unaumwa tumbo au jino linauma wakati mwingine unashindwa hata kuswali unatamani kusoma Qur'ani huwezi Unatamani kusimama usiku huwezi, unatamani kwenda mskitini huwezi, maradhi kidogo tu yamekugusa. Lakini neema ya afya inatupitia wengi tumeghaflilika nayo hatutambui. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, an Amin, Mnasihiji mwenye kutoa nasiha aliyekuwa muaminifu, Ar-Ra'ufur bi ummatihi, mwenye huruma kwa umati wake anatuambia Ightanim sihataka kabla sakmika. Itumie vizuri afya aliyokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya yale mambo ambayo yanakukurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ili itakapofika neema hii imeondoka hauwezi kujuta. Siku moja sahaba mtukufu Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu arda anamaneno yake anazungumza anasema ishtaghil fi hali sihati bitta'ah pale unapokuwa na siha njema jishughulishe na taa fanya bidii katika taa fanya bidii katika mambo yanayokukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala Bikadirin kwa namna ambayo yasuddul khalal wa naqs itaweza kuziba mapungufu ambayo yatapatikana pale utakapougua ikiwa unajituma vizuri Unafanya ibada ipasavyo, unafanya mambo ya yaheri ipasavyo katika hali ya afya, hata unapofika wakati umeugua, ukikumbuka juhudi zako unapata raha. Nafsi yako ina, inasema alhamdulillah, afya niliitumia vizuri. Dugu zangu katika iman, nasaha ya tatu Anayo tunasihi Mtume sallallahu alayhi wasallam, fahiya lilaghniya. Nasaha hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anayelekeza lilagnia kwa matajiri kwa wale ambao Allah jalla waala amewapa fursa ya kuazima mali Mtume sallallahu alayhi wasallam anawambia, wa ightanim ghinaaka qabla faqrik itumie vizuri nafasi ya mali pesa alizokupa Allah jalla waala tumia vizuri kabla Allah jalla wa hajaipokonya nema neema hiyo kwa sababu utajiri ndugu zangu katika imani hauna formula kwamba mimi kwa formula nazo, siwezi kufilisika hakuna ni fursa Allah amekupa amekuwazima na inawezekana wakati wowote Allah jalla wa ala kaiondoa neema hiyo kwani ni wangapi tunawaona katika jamii walikuwa katika hali fulani nzuri mambo yamebadilika wanaishi katika hali ngumu sana na kinyume chake kuna watu walikuwa na maisha magumu lakini Allah Jalla waala akawabadilishia maisha kwa hiyo ni vipindi tu Allah tabaraka wa taala anavibadilisha watilkal ayamu nudawiluha bainan nas kwa hiyo kabla mambo hayajabadilika wa zinaka kabla faqrika itumie nafasi aliyokupa Allah kabla haijabadilika hali ndugu yangu katika imani ewe ambaye Allah amekupa mali katika mambo mazuri ya kufanya ambayo hautokuja kujuta nenda katekeleze faridha ya hija Allah amekupa mali ujaenda kuhiji Utasimlia nini katika mambo ambayo ni maana unaweza kusimlia kwamba alhamdulillah mimi Allah aliponipa mali nilifanya kadha na kadha na kadha japokuwa lengo sio kusimlia lakini ndani ya nafsi yako itakuwa inakwambia lakini ndani ya kipindi hiki ambacho Allah amekupa fursa wekeza weka wakfu weka au qaf ambazo zitakuwa zinamimina katika mizani ya mema yako ukiwa hai na baada ya kufa kwako wekeza ili hata ikitokea neema ile imeondoka lakini ukiyatazama mambo uliyoyafanya unafarijika. kwanza hapa duniani kabla ya kufika kwa Allah tabaraka wa taala Ndugu zangu katika imani katika mambo ambayo yatakiwa tutanabahi nayo na hasa kwenye nukta hii ya tatu ni kufanya haraka Allah anapokuwa amekuwazima kwa sababu ameazima, au amekuwazima ndani chake ujui ni wakati gani atakichukua kwa hiyo haraka haraka Allah akikuwazima nafasi itumie vizuri ili hata anapokuja kuchukua unasema alhamdulillah nilishi vizuri lakini nilifanya fula, jambo fulani na jambo fulani na jambo fulani استغفر ربكم انه كان غفارا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه مع بعد نugu zangu katika iman ama nasaha 4 katika hizi nasaha tano za mtume sallallahu vile vile inamgusa kila mmoja miongoni mwetu. Kuitumia faragha vizuri. Kuutumia muda vizuri. Muda ndio rasilimali ya maisha yetu. Wallahi kila mwenye kuionea huruma nafsi yake haikubaliki na haiingia akilini kwamba muda wako mwingi unapotelea vijiweni. Yaani ukiamka asubuhi unawaza kukaa kijiweni na mambo yanayoendelea kijiweni mnafahamu. Ni kumsema fulani akipita huyu fulani inabadilika badilika ndio mada, ikifanyika jambo fulani mada inabadilika. Tangu asubuhi mpaka jua linazama wewe unakula nyama za watu. Lakini unasahau kwamba unachezea kitu cha thamani mno. siha, afya, faragha. Wakati mwingine Allah Jalla waala anawatahini baadhi ya waja wake tunamuomba tukinge na mitihani kama hiyo. Anakuletea misukosuko, anakupa mambo yanakushughulisha mpaka unauona muda hautoshi. Ndugu zangu katika imani, tuzingatie saha hizi za Mtume صلى الله عليه wa faraghaka qabla shughlika itumie vizuri faragha kwa kuwekeza kwa kufanya mambo ambayo hata baadaye ukija mambo ya kukushughulisha unasema alhamdulillah wakati fulani miaka fulani mpaka mwaka fulani nilikuwa na faragha nzuri nilitumia nikakaa kwenye vikao vya ilmu nilitumia nikahifadhi Qur'an nilitumia nikafanya jambo fulani nilitumia nikasoma dini yangu ndugu zangu katika imani na hii faragha na huu muda kila mmoja ataulizwa kunako muda huu ambao tunauteketeza na tunapoteza katika vijiwe katika kila wakala akhirun nasiha nasiha ya tano katika nasaha za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika jumla hizi na nasaha tano ihtinamu bil a'malis salihat ni kuutumia uhai kwa matendo yaliyokuwa mema pale aliposema sallallahu alayhi wasallam wahayataka qabla mautik Na uhai wako utumie vizuri kabla mauti haja kukuta, kwa sababu mauti ni jambo ambalo ni yaqeen liko mbele yetu lakini bahati mbaya hatujui ni lini ni yaqini ambayo iko mbele yetu lakini tumeghafilika nayo ndugu zangu katika iman uhai tuutumie vizuri تسجد تقعين ضمن يا منن الله تبارك وتعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعل اعمل صالحا فيما تركت كلا اسمع الله تبارك وتعالى مطقا ينضمجيا مmoja wao mauti قال ana kelele na kuomba kurejeshwa e Mola wangu, nirejeshe la ali a'malu salihan fi tarakt ili nipate kutenda walau matendo mema katika yale niliyoyaacha, katika mali zangu, katika neema nilizokuwa nazo kalla. Ili ni jambo haliwezekani inna kalimatu huwa kailuha. Ni neno tu analitaja mtu ni matamanio ambayo hayawezekani wala yamfaun nadam. Sallu ala nabiyikumul karim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 ارض اللهم عن صحابه رسولك أجمعين واننا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله